За тяхното неверство Неделни беседи, девета серия Беседа от учителя Държана на 6 февруари 1927 г. в град София И чудеше се за тяхното неверство Евангелие от Марка, 6 глава, 6 стих в Света съществува един... Странен път, през който минават хората. Той е пътът на крайните противоречия. Цялата съвременна философия е построена върху противоречията. Днес не можеш да срещнеш двама философи, които мислят еднакво. Днес не може да намерите двама обикновени хора, които мислят еднакво. Когато хората мислят различно, това представлява известна красота, и то главно за мъдреца, за разумния човек, за обикновенния човек, който не разбира Божиите закони, това различие в мислите, във възгледите на хората представлява голяма изненада. Във физическия свят се забелязват големи промени, които стават главно външно, а не вътрешно. Например, срещате днес един човек, обесърчен, отчаян, който казва... Нищо няма да излезе от мене, за нищо не съм способен. Не се минава много време и вие виждате, че този човек се проявява в живота като виден учен. И той сам се чуди, как са минавали през ума му подобни мисли на обесърчение и отчаяние и се казва, колко съм се лъгал. Друг някой пък се въобразява, че ще стане голяма величина, а всъщност от него нищо не излиза. И той сам се чуди какво мислил, а какво излиза, и си казва, колко съм се лъгал. Казвам, и в единия, и в другия случай човек се лъже. В първия случай той се лъгал, че нищо няма да излезе от него, а излязло нещо. Във втория случай се лъгал, че много нещо ще излезе от него, а нищо не излязло. По-добре е... Човек да мисли, че нищо няма да излезе от него и да излезе нещо, отколкото обратното. Това са обикновени факти в живота, които представляват материал за мислене. Човек, който решава правилно противоречията в живота, той може да се домогне до великия закон, който направлява живота. И чудеше се за тяхното неверство. И Христос се чудил, както и ние се чудим, за много неща. Христос не се е чудил за добродетелите на хората, нито за техните знания, но се е чудил за тяхното неверство, че не са могли да възприемат известни истини. Значи тяхното неверство представлява за Христа предмет за изучаване, за изследване. Той искал да намери причините за това неверие. Христос дойде на земята именно за това — да научи причините за неверството на хората. Това е цяла наука. Може ли да вярва онзи човек, който е бил хиляди пъти лъган и обиран от хората? Той казва — и светия да ми говори, никому не вярвам. Защо? Защото хиляди пъти са го лъгали. Казвате — няма ли поне едно изключение? Не може ли да се намери поне един човек, на когото той да вярва? Човек, който е лъган хиляди пъти той вече, не допуска никакво изключение. Обаче ние казваме, до 100 пъти човек може да бъде излъган, но при стоте, дойде ли до 101, и едно, погрешки вече не могат да се правят. И заобщо, хората нямат търпение да дочакат до 101. едно. Сега, за да хвърля повече светлина върху предмета, който разглеждам, ще ви преведа следния пример. Още в древните времена на Египет в мистичната школа имало един виден ученик, който прекарвал едно от последните си посвещения. Този ученик се наричал Мехри Мехру. Забележително у него било това, че той бил сляп, глух и нямам. В това състояние трябвало да изправи той нещо в характера си. Хората го считали за голям светия. Когато минавал покрай храмовете, той не им обръщал никакво внимание и постоянно държал очите си затворени. Всички го наричали слепия светия. Обаче никой не подозирал, че той действително сте сляп. Тогавашните жреци били крайно недоволни от него, че минавал покрай храмовете с затворени очи. Освен това, той никога и с никого не говорил, защото бил ням. Но хората и това не знаели и го наричали мълчеливия светия, мълчеливия адепт. И най-после той бил крайно безчувствен. Каквато услуга и да искали от него, за каквото и да го питали, той никому нищо не отговарял, защото бил глух. Когато искали от него някакво благословение, трябвало силно да го разтърсят. Едва тогава разбирал, че искат нещо от него. Невидимия свят изпратил един ангел при него да проучи историята на живота му, да разбере, защо той ходил постоянно с затворени очи, защо никога не говорил и защо бил толкова безчувствен за всичко наоколо си. Този ангел се наричал Азреел като дошъл на земята, той се съблазнил малко от мехри-мехру и нищо не могъл да научи от неговия живот. За това трябвало Азрел да дохожда три пъти на земята, докато най-после научил историята на слепия, немия и глух адепт. Първия път Азрел се родил сляп, но винаги държал очите си отворени, без да вижда нищо. Положението му на слепец внесло голям страх и ужас в него, и затова дето ходил, той постоянно тичал, но като не виждал, удрял се в камъните и в дърветата, падал на земята, ставал, за който хората го наричали глупавия слепец, който само се удря и пада. Едва сега той разбрал, защо Мехри-Мехру се родил сляп и защо постоянно ходил с затворени очи. Той се родил сляп, за да не се съблазнява от красотата на света. Това нещо човек ще научи по обратен път, като затваря очите си за света. Казват някому, не гледай на света. Като имам очи, как да не гледам? Ето защо някога затварят външните очи на човека, за да отворят вътрешните. Втория път ангелът се родил ням. За да разбере, защо светията бил тъй мълчалив. Третия път той се родил глух. За да разбере, защо светията бил толкова безчувствен към страданията на хората. Значи, трябвало Азраел да се въплати три пъти на земята, за да разбере, защо Мехри-Мехру ходил с затворени очи, защо бил мълчалив и безчувствен. По същия начин... И хората се произнасят за някого, че не вижда, че е сляп. Не, този човек не е сляп, но не трябва да вижда всичко. Нима онзи, който вижда парите в касата на банкера, действително вижда. Всъщност той не вижда най-главното — как е направена касата. Той бръква в нея, взима една турба с злато, но веднага го улавят, като в капан. И го осъждат да лежи 10-15 години затвор. Има ли смисъл това виждане? Едно побутване само с ръка, и против него завеждат голям процес. Питам, как ще се докаже, че този човек наистина мислял да краде? Може би той проявил само любопитство, пожелал да види как е направена тази каса. Обаче как ще се докаже, дали този човек е виновен или невинен? Няма правда в този свят. Тук тя е привидна. Когато някой краде, той бръква в касата на богаташа и не взима неговите пари, а своите пари, които някога са взети от друг. Обаче този, когато днес са обрали, като не знае причината за обира, казва – обрахаме. И завежда дело против крадеца, когато осъждат на няколко годишен затвор. Значи съдът поставя истинския притежател на парите в затвор. Как ще се докаже това нещо? Грешката в така наречения крадец е тази, че той прибързал сам да си вземе парите. Той трябваше или да се ги поиска, или да почака малко, който ги е взел, сам да му ги върне. И тъй, много неща в съвременния свят са привидни. Например, не може да се счита добър човек, онзи, който само отвън показва, че е такъв. Добротата е вътрешно качество на човека. За да бъде човек добър в пълния смисъл на думата, той трябва да познава закона на любовта. Тя е първия подтик у човека, първото Пробуждане на съзнанието. След това добрият човек трябва да познава закона на мъдростта, като носителка на знание и светлина. Без светлина човек не може да живее. Най-после добрия човек трябва да познава закона на истината, която дава свобода и простор на неговите мисли, чувства и действия. Свобода съществува само между разумните хора. Човек може да има много знания и пак да е роб. И чудеше се за тяхното неверство. Защо Христос се чудеше за неверството на тогавашните хора? Ако дойде днес, след 2000 години, в съвременния свят, той пак ще се чуди. За какво ще се чуди? Христос днес няма да се чуди нито на съвременната музика. Нито на съвременното изкуство, нито на учеността на съвременните хора, но ще се чуди на голямото им неверство. На какво се дължи това голямо неверство у съвременните хора? На техните глави? На техните умове? Разправят за едно десет годишно дете, че щом се разсърди или разгневи нещо, майка си, то започва да удре силно главата си в стената и не престава, докато майка му не отиде при него да го моли, да го увещава да не прави така. Питам. Оде е научило детето това нещо? Какво иска да каже то судренето на главата си? С това той иска да каже, че главата е виновна за всичко. Казвам. Всички противоречия които съществуват в съвременния свят, могат да се разрешат по разумен начин. Днес всички хора минават през големи страдания. Едни от тях са страдали много, научили са смисъл на страданията и са израсли. Други се намират в големи мъчноти, а трети са в областта на отчаянието. Всички недъзи, които предизвикват тия състояния у хората, трябва да се излекуват. Но как ще стане това? Казвате, за да се освободи човек от неблагоприятните условия на живота, той трябва да вярва. Ако вярва добре, ами ако не вярва, как ще се излекува? Кой човек вярва днес? Само онзи, който има... Няколко стотици хиляди лева или няколко милиона в банката. Този човек казва, аз вярвам, имам вяра и в Бога, и в живота. Той вярва, защото има някакъв обект в ума си. Вярата на съвременните християни всякога подразбира някакъв обект. Те нямат унази чиста, кристална, отвлечена вяра. Вяра без обект. Например... Някой човек няма пари, но има един добър приятел, на когото разчита. Значи, той все има малка надежда на него. Друг човек няма къща, няма материални богатства, но има дъщеря и син, на които разчита. В тях е неговата вяра. Чиста, абсолютна вяра има онзи човек, на когото ръцете и краката са свързани и при това е глух, ням... И сляп. И седи той. Уповава се само на Бога и не му се моли. Дойде ли човек до тази вяра, той започва сам да се развързва и то отвътре, а не отвън. Истински учен е човекът на чистата, абсолютна вяра, който сам развързва възлите си един по един. Човекът на абсолютната вяра е герой и силен, защото се развързва сам. Отвътре. Слабия човек, други го развързват, и то отвън. Силният трябва да помага на слабия. Христос се чудеше на унези хора в негово време, които минаваха за силни, а не бяха в състояние да разрешат и най-елементарните въпроси. Питам. На какво се дължи този краен материализъм, в който човечеството се намира днес? Този материализъм се отразил и върху науката, и върху религията, и върху обществено-економическия живот. Всички хора казват пари, пари ни трябват. Причината за този краен материализъм се дължи на това, че светът е потънал в зеления цвят. Зеления цвят е крайно материалистичен. Следователно, той е причина за съвременния материализъм. Един ден, когато човечеството излезе от този цвят, то ще влезе в синия цвят, който иде след зеления, според цветовете на дъгата. В развитието си, човечеството е минало първо през червения цвят, после през портукаления, сега и е в зеления, а след него ще влезе в ясно синия цвят. Тъй, защото бъдещия век е век на ясно синия цвят. И най-после човечеството ще завърши своето развитие на земята в жълтия цвят. Значи всички съвременни хора са потопени в зеления цвят. И за това, за да измени състоянието си, човек трябва да излезе от този цвят. Зеления цвят не е лош, но когато вземе надмощие над другите цветове, това се отразява зле върху човека. Ако запитате някого, защо се уморил толкова много, той ще ви каже, че е работил. Разбира се, щом тури на гърба си тежест от 40-50 или повече килограма, той ще се умори. Защо се товари толкова много? За да се осигури. И ще видите, че във всички съвременни хора има голяма жажда за осигуряване. Те искат външно да се осигурят. Обаче всеки, който разбира вътрешния закон на любовта, той е сигурен. Ако замеделецът вярва в закона на любовта, достатъчни му са само три декара земя, за да прехрани целия си дом, тогава нивата му ще роди жито седри класове. Всеки кла ще има по 500 зрънца, а всяко зрънце ще бъде голямо като дренки. Вие ще кажете, че това са залагалки. Питам, съвременните хора не играят ли с залагалки? Започнете да им разправите някаква легенда и те ви слушат с най-голямо внимание. Всички неща могат да бъдат или мистични, или легендарни, или представляват някаква повест. Кога са мистични, кога легендарни и кога повествователни. Казваме, кажи някой мит или някоя легенда или някоя повест. Това са състояния на човешкия дух. Сам по себе си човек е мит. Някога той и себе си не познава. Ще ви преведа един анекдот за българина, когато наричали Високия стоян. Един горещ летен ден, той се качил на магарето си, и тръгнал за града. Като се уморил и изпотил от голямата горещина, той решил да си почине под санката на някое дърво. Видял той една круша, отбил се малко от пътя и тръгнал към нея. Слязал от магарето, свалил Юлара му, завързал го на едно дърво, съседно на крушата, а сам той легнал под крушата да си почине и заспал. В това време... Покрай него минали няколко деца и решили да откраднат магарето. Тихичко се приближили те към дървото, развързали магарето и го повели в града да го продадат, като оставили Иолара близо до стояна. Събужда се стоян, гледа няма магарето. Разтърква добре очите си, пак гледа няма магарето, но вижда Иолара му близо до него. Седи той под крушата и разсъждава. Ако аз съм стоян, Изгубих магарето. Ако не съм стоян, спечелих един улар. По същия начин сега и ние, съвременните хора, седим пред една дилема и казваме. Ако аз съм стоян, изгубих магарето, Тоест, изгубих живота си. Ако не съм стоян, спечелих поне един улар. Тоест, един проспект за бъдеще. Това са вътрешни противоречия, които постоянно изпъкват в съзнанието ни. Ние разглеждаме тези явления в целокупния живот, и в малкото и в голямото, т.е. и в младите и в старите. Младите се разочароват от условията на живота, а старите се разочароват от младите. синът се разочарова от външните условия на живота, че няма де и как да прояви своята деятелност. Бащата пък не се разочарова от външния свят, но от своя син или от своята дъщеря, на които оповава Значи, ако се разочароваме от света, ние сме млади. Ако се разочароваме от себе си, ние сме стари. Защо трябва да се разочароваме от себе си? Във всеки човек има божествено начало, дълбоко скрито в него и той трябва усилено да работи за неговото пробуждане. Човек трябва да дойде именно до тази вяра в себе си, т.е. вяра в божественото в себе си. Следователно, заблуждението на сегашните хора седи в вярата им, че човек е произлязал от една клетка, от едно микроскопическо същество, което след време е достигнало най-високата форма на своето развитие до човека. Религиозните хора пък казват, от сме направени и в пръст ще се превърнем. Да разсъждаваме така, то е все едно, да убедим едно малко дете, че някоя мечка е майка му, която го е родила. Или да убедите едно мече, че жената, която го храни, е негова майка. Дето отива тази жена, там ще върви и мечето. Опитайте се само да закачите майка му. На това основание, както можете да убедите детето, че мечката е негова майка, така можете да убедите и мечето, че жената, която го храни е негова майка. Обаче, вярно ли е в действителност, че мечката е майка на детето и жената на мечето? Ако приемем тези твърдения за верни, бихме дошли до стиха. В гряхме за чена майка ми. Това е само едно верою. Де остават тогава думите от писанието, че Бог не роди? Стихът «В гряхме за чена майками, майка ми» представлява материалните условия, в които днес живеем. Обаче думите «Бог ме роди» представляват новите, благоприятните условия, в които човек може да се постави. И тъй «Сидването си на земята» Христос искаше да постави тогавашното човечество, както и културата им в нова фаза, но хората не се умяха да използват тия условия. Ако нашите възгледи за живота не се изменят и ние няма да се домогнем до тази нова фаза, ние не сме за това да вярва човек непременно в нещо, но въпреки това всеки си има свое определено, специфично верою. Няма човек в света, който да не вярва в нещо. Щом е така? От всички се изисква нова вяра, която да внесе вътрешна радост в душите на хората. На съвременните хора липсва радост. Те не могат да се радват. Богатият не може да се радва на богатството си. Силният не може да се радва на силата си. Ученият не може да се радва на своите знания. Рядко ще срещнете човек в света, религиозен или светски, който да се радва на положението, в което се намира. Няма радости в света. Всеки човек има по един вътрешен червей, който го гризе. Ученият иска да бъде по-учен, отколкото е сега. А с това желание той нарушава и малката радост, която има. Силният е недоволен от своята сила и иска да стане още по-силен. И с това нарушава малката радост, която има в себе си. Казвам, силите и способностите на хората са ограничени. И най-силният човек не може да вдигне земята на гърба си. Синът пък има друга невъзможност. Той може да бъде по от баща си, но не може да бъде по-умен от него. Синът не може да съдържа в себе си повече качества от тия, които бащата има. Нито дъщерята може да съдържа повече качества от тия, които майката има. Достатъчно е на сина да съдържа толкова качества, колкото бащата има. Достатъчно е на дъщерята да съдържа качествата на майка си. Можем ли ние, съвременните хора, да бъдем по-умни от Бога? Не можем Можем ли да бъдем по-силни от Бога? Не можем. Тогава достатъчно е за нас да бъдем приблизително толкова умни и силни, колкото Бог е всемъдър и всесилен. Съвременните философи след всичко това изпадат в смешно положение, като искат да определят какво нещо е Бог. Който иска да определи какво нещо е Бог, той трябва да бъде по-умен от Него. Значи съвременните философи разрешават една задача, която не може да се разреши, а именно задачата, която високият стоян разрешавал. Като изгубил магарето си, той казал: Ако аз съм стоян, изгубих магарето си. Ако не съм стоян, спечелих един улар. Казвам, не се опитвайте да разрешавате какво нещо е Бог. Оставете този въпрос неразрешен. Запитва ли ви някой, що е Бог? Кажете, Бог е любов. Нищо повече. Никаква друга философия не ви трябва. Нека философите изучават, какво нещо е райът, какво адът, но въпроса за Бог да оставят на страна. От 8000 години насам хората се мъчат да определят, какво нещо е Бог, с колко лица е, дали е с три или с едно. И така нататък. Без да има лице, Бог съдържа всички лица в себе си. Той е източник на живота, на силите, на знанията, на всичко велико и красиво. Казвам, съвременните хора се заемат с разрешаването на най-трудния въпрос – идеята за Бога. Преди да разреши този въпрос, човек най-първо трябва да започне от себе си, да определи какво представлява той като малка величина в целокупния живот. Човекът е дроп, т.е. част от цялото. Как се определяте като човек? Казвате, този е Стоян, онзи е Иван. По какво се отличава Иван от Стояна? Каква разлика правите между двамата? Различават се те по нещо. Например, ако измерите обиколката на главата на Ивана, тя е 56 см, а тази настоя на 57 см в окръжност. Двамата се различават и по ръст, както и по дължината на ръцете си, по дължината на пръстите, по устройството на кожата и така нататък. Изобщо днес не може да намерите двама души, които да имат еднакви размери в устройството на целият им организъм, както и в отделните мудове Значи, различни сили действат в различните хора. Защо ръцете на един човек са по-дълги, а на друг по-къси? Защо главата на един човек е валчеста, а на друг продълговата? Защо ушите на един човек са дълги, а на друг къси? Защо очите на един човек са големия на друг малки? Хора, които се раждат денем, по обед, например, имат малки очи. Хора, които се раждат вечер, посред нощ, имат големи очи, като набухал. Не е лошо човек да има големи очи. Когато човек излиза вечерно време потъмно, за да вижда де да върви, той силно напряга очите си, вследствие на което те се отварят повече. Тази е причината, поради която хора, които са родени вечерно време, имат големи очи. Значи, за да възприемат повече светлина, очите се отварят повече. Когато майката роди някое дете вечер, тя сама определя големината на неговите очи. Сега се явява друг въпрос. Защо някое дете се ражда посред нощ? А друго по обед, ще кажете, така е било определено. Това не е философия. Вие ще проучавате този закон и сами ще си обясните причините. Всичко в света е разумно. Не е безразлично, кога се ражда детето. Дали сутрин, по обед или вечер. Това са определени величини в живота. Какво представлява обед? Обедът е крайният предел, до който слънцето може да се издигне. Той е зенитът, дето всички неща се събират. Който иска да разбере божествения свят, трябва да има малки очи. Той трябва да се е родил на обед. Който иска да разбере света, трябва да има големи очи. Той трябва да се е родил посред нощ. За света се изискват фенерчета, които светят в тъмнината. Когато човек има желание да притежава много неща, това показва, че той се е родил посред нощ. Казано е, всеки, който иска да ме последва, трябва да се откаже от себе си. Човек може да се откаже от себе си само когато се ражда. Значи, само малките деца могат да се откажат от себе си. Христос е казал... Оставете децата да дойдат при мене. Тъй, щото Христовото учение е само за децата, за младите хора. Чудно е, когато проповядват на хората да се самоотрекат. За самоотричане може да се говори само на децата или на младите хора, но не и на старите. Кажеш ли на стария човек да се самоотрече, той ще ти отговори, синко, не ми говори такива детински приказки. Годините, които нося на гърба си, разбират живота по-добре от тебе. Човек трябва да си има къщичка, парички, знание. Ти си още млад и зелен, главата ти нищо не е патила. Ти още нищо не знаеш и не разбираш живота. Прав е този стар, мъдър човек. За него е така. Но децата нито от къщи се нуждаят, нито от пари, нито от знание. Те за нищо не мислят. Каквото им се каже, вярват. Децата естествено вървят в правия път. Като съберете опитностите на старите и на младите, ще имате живота в неговата завършена форма. Само по този начин ще го разберете. Сега малкото дете, като отида при дядо си, той започва да му проповядва своята философия, но с това разваля детето. Аз оподобявам този положение със следния образ. Поседиш едно дърво на кръстопът, и какъвто добитък мине покрай него, всички се търкат в кората му. Не се минава дълго време и гледаш, кората на това дърво започва да се охлузва и то се усъкатява. Не, това дърво трябва да бъде далеч от кръстопътя. Следователно, когато се говори на хората за възвишен идеал... Те не трябва да бъдат поставени на кръстопът. Светът е кръстопът, работилница. Щом свършим работата си в тази работилница, ще се отдалечим далеч от нея, на почивка някъде, дето има радост и щастие. Кое дава радост на човека? Парите ли? Не. В ума на майката седи нейното малко дете, което й създава радост. В ума на учителя седи неговият ученик, когато той обича. В ума на бащата седи неговият син, когато той обича. В ума на свещеника седи някой негов пасом, когато той обърнал към Бога. Всеки човек има поне една душа, която обича. И тогава всички неща придобиват смисъл по причина на това, което човек обича. Някой казва, човек трябва да обикне някого и да се ожени за него. Що е женитба? Може ли да се нарече женитба, впрягането на два вола в една кола? Това не е никаква женитба. Женитбата има дълбок смисъл. Днес обаче, както впрягат два вола заедно, така впрягат и двама души, мъж и жена, да карат заедно кола. И казва, че тези млади хора са женени вече. Да, но работата по този начин не върви. Това не е божествено. За в бъдеще, който иска да води разумен живот, като вземе два вола, той ще ги погали по главата, ще им покаже хомота, и ако те пожелаят да му слугуват, сами ще си турят главите в хомота. Тогава той ще впредне колата си, ще се качи на нея и заедно с тях ще отида на нивата. Тогава и воловите ще бъдат разумни. Като свърши работата си, господарят ще извади хомота на воловите, ще ги помилва по главата, ще целуне челата им и ще ги заведе в дама на почивка. Техните дамове ще бъдат чисти, с големи врати и прозорци, които ще се осветяват добре. В дамовете няма да има никакви извържения. Никакви нечистотии, те ще бъдат така чисти, както са чисти днес къщите на хората. Казвате, защо ни говорите такива неща? Питам, нечисли намирате този разговор? Колко пъти човек седи у дома си и какви нечисти работи той замисля? Колко престъпления се вършат днес по домовете? Колко пъти е бил разрушаван еврейският храм? Защо? За престъпленията на хората. Защо се разрушават и съвременните храмове? Днес Бог не търпи никакви престъпления. Всяка къща, в която е извършено и най-малкото престъпление, тя трябва да се разруши. Защо умират хората? За престъпленията, които вършат. Тялото се разрушава от най-малкото престъпление, което се върши в него. Човешкият ум и човешкото сърце се разрушават от най-малките престъпни мисли и чувства, които се зараждат в тях. Гениалността на човека може да изчезне само от едно малко неизправено престъпление. Като се разруши целия човек, какво ще остане от него? Съвременната философия се заключава само в отричане на нещата. Навсякъде проповядва... Това не прави, онва не прави, това не яш, онва не яш... Отгоре на всичко това казват, трябва да се възпита младото поколение. Как ще се възпита? Като онзи крив рак, който казал на сина си, синко, ти не трябва да вървиш накриво, като дядо си и баба си, ще вървиш право, както вървят хората. Добре, татко, ти ми покажи, как трябва да вървя. Ти ми предай първия урок. Бащата тръгва напред, за да покаже на сина си как да върви. Татко, това е стария, кривия път, по който ние вървим. Покажи ми правия път. По същия начин днес всички хора казват да се самоотречем. Питам, ако дадеш някому хиляда лева, това самоотричане ли е? Самоотричането е велик вътрешен процес. Някои мислят, че като се самоотрекат, те ще изгубят всичко. Да се самоотречеш, значи да придобиеш това, което никой в света не може да ти даде. Ако се самоотречеш като жабата, която е живяла в локвата и отива да живее в океана, това самоутричене има смисъл. Ако се самоотречеш от своя живот като птица и започнеш да живееш като млекопитаещо. И това самоотричане има смисъл. Ако се самоутречеш като млекопитаещо и започнеш да живееш като човек, и това самоотричане има смисъл. Ако се самоутречеш от живота си като човек и се качиш в по-висока област, в областта на ангелите или други висши същества, и това самоотричане има смисъл. Ние не считаме, че самоотричането се заключава в неразумно раздаване на богатството ни. Ако искаме да раздадем парите си, придобити с честен труд, ще ги дадем на някой честен, разумен човек, а не на някой крадец или пияница. Ако реша да ги дам на такъв човек, това ще сторя само при едно условие, ако той ми обещае, че ще употреби парите си само за своето повдигане. Злоупотреби ли с тях, той ще ослепее, ще оглуше и ще унемее. Това ще бъде наказанието на всеки, който не изпълни своето обещание. Ето, Господ ни е дал в света пълна свобода и ни казва, аз ви давам живота, с който можете да разполагате, както искате. Почнете ли обаче да ядете и пиете безразборно, да изтощавате силите си? Нещастията и страданията се нижат едно след друго върху вас. Приложим ли Божия закон в живота си, всички нещастия и страдания ще избягат от нас. Нима управляващите в една държава не могат да приложат този закон в економическия живот. Могат, но не искат, понеже още вярват, че има лесен път в живота, който ще ги доведе до желаното щастие. Няма друг път, освен божествения. Преди всичко в света трябва да се яви такава религия, в която хората да повярват абсолютно. Не мислете, че тази религия ще се изработва от сега нататък. Тя е съществувала още от времето на първия човек. Тя съществува и сега. На тази религия са служили всички хора, които са завършили своето развитие на земята. Тази религия ще бъде обща за цялото човечество. Казвате, царството Божие на сила не се взема. Някои хора на сила ще бъдат турени в царството Божие, а които не искат и на сила, ще ги отаят. Какво значи отаяването? Потъване дълбоко някъде, да чакат там своето време, докато най-после сами се убедят, че трябва да вършат волята Божия когато се казва, че Христос е чудил за неверството на хората, това подразбира, че Той се е чудил, защо именно хората не вършат волята Божия. Човек първо трябва да бъде полезен на себе си, т.е. на всичко възвишено и благородно в себе си, за да почувства унази дълбока вътрешна радост. Това е първият лъч на неговото изгряващо слънце. Всеки, който излиза от тунела, и среща първия лъч на слънцето, той изпитва голяма радост, че е излязъл от долината на своя живот. Казвам, всеки човек трябва да изпита тази радост. Мнозина се съмняват в това, което им говоря и се запитват: "Наистина коя религия е права? Христовата, Мойсеевата, тази на Буда или на Мухамеда?" Всичко, каквото са учили и проповядвали тези хора, е право, но намерете чистото Мойсеево учение, намерете чистото Христово учение и разберете неговия смисъл и дух, намерете чистото учение на Буда на Мухамеда и изведете дълбокия смисъл в тях. Право е и това, което съвременните философи учат, но трябва да се разбере дълбокия смисъл на техните учения. Между Моисея и Христа няма никакво противоречие в основния закон, който те са проповядвали. Също така между Христа и Буда няма никакво противоречие. Общото и най-главно във всичките тия учения е следното. Без любов живот не може да съществува. Без Бога светлина не може да има. Тия велики хора са проповядвали за Бога. Но рекат ли хората да приложат това учение в ежедневния си живот, те вече го изопачават, защото имат смътно понятие за Бога. Те искат да видят Бога вън някъде. Искате ли да видите Бога отвън, вие се намирате в заблуждение. Как ще го видите отвън? Той прониква целия свят, всички видими и невидими слънца. И ако рече да ви се представи, отвън ще трябва да напусне целия космос. Така ли искате да видите Бога? Благодарете да видите даже най-малкото проявление на Бога. Той ще изпрати при вас един малък лъч, една малка светлинка във вид на някой ангел или друго някое още по-малко същество. Да видиш Бога, то е все едно да придобиеш една малка светлинка. И тогава, като те види Господ с тази малка светлинка, ще те запита... Защо носиш тази светлинка? Ти ще отговориш. Господи, до сега бях в тъмнина. Едва осветлявах пъти се със своята стара въщеница. Но откакто те видях, оставям въщеницата на страна. Нека си догаря. А аз ще се служа с новата светлина, която ти запали в мене. Кажете ли така? Скоро след това ще дойде съмнението. И вие ще кажете, нека оставя и тази светлинка на страна, ще я взема, когато ми потрябва при трудни условия. Защо ще я нося постоянно със себе си? Ето и слънцето всеки ден изгрява и залязва. Вярно е. Във физическия свят слънцето изгрява и залязва. Но в божествения свят слънцето никога не изгрява и не залязва. В Материалния свят в който живеем, ние се намираме пред иллюзията, че слънцето изгрява и залязва. Но ако се качим високо в пространството, ще видим, че слънцето се движи непрекъснато от север към юг, без да изгрява и залязва. Също така и на слабите във вярата се вижда, че у Бога има известни противоречия. Това се дължи на събралите се облаци в техния ум. И тъй... Всички хора сега се нуждаят от истинското знание, което да ги обнови, да ги подмлади. Аз наричам млад човек онзи, който никога не се е дразни, който постоянно е весел и живее без съмнение. Аз наричам млад човек онзи, който е готов на всякакви услуги, който вярва на всичко. Той не е своеверен, но на всичко хваща вяра. И десет пъти да го излъжеш. Той те изслушва и казва: Говори ми истината. Говори на моя език, а не на езика на старите, защото аз не разбирам този език. Той защото, ако искаш да излъжеш някого, лъжи стария човек. Най-много се лъжат старите хора, които мислят, че никой не ги лъже. Историята е пълна с такива примери. Най-много се лъжат старите хора и старите свети. В историята на християнския живот има много примери за светии, които мислят, че служат вярно на Бога. Като видят някоя млада мома започват да й проповядват за Бога, за Христа и не забелязват, как се влюбват в нея и попадат в черните очи. Защо пропадат? Те не трябваше да пущат тази млада мума да излезе вън от тях. Тя трябваше да влезе в тях вътре, като част от цялото. Като пропадне някой светия, после казва, съблазни ме тази мома. Този светия не знаеше закона, как да пусне младата мума да живее в него и затова я е остави вън от себе си. Той каза, как ще пусна това зло в мене да ме изкуси? Казвам, ако оставиш злото вън от себе си, тогава именно то ще те съблазни. Има един важен закон в живота, който всички трябва да знаете. Той е следният. Добрият човек всякога си остава добър. Има начин да познавате хората, дали са добри или не. Какъв е този начин? Пусни ги в себе си. Пуснеш ли добрия човек в себе си, той никога няма да те съблазни. Българинът казва. Този човек ми приляга някак си на сърцето. Щом ти приляга, ще го пуснеш в сърцето си. Това ще ти донесе радост и веселие. В това седи великата божествена наука. Има хора, на които душата е отворена и които са готови за всякаква услуга. Красива е човешката душа. И животните понякога имат такива състояния, когато са отворени, разположени към всички и готови да следват подир човека като разумни същества. Често котката, която минава за голяма его иска, върви подир човека като кученце. От признателност към човека, тя е готова на всякакви услуги, стига да почувства, че той действително я обича. Щом схване, че ти я обичаш... Тя е готова да направи много нещо заради тебе. Има много примери, от които се вижда, как котки са спасявали своите господари. Те са ясновидци и често предчувстват нещастието, което има да стане в някоя къща. Например, котката предчувства пожара, който ще стане в къщата на господаря и, и тогава тя започва да дращи, да учи на вратата му да го събуди, за да вземе мерки против пожара. Като го събуди, тя започва да го бута да му обръща внимание към мястото, дето дими. И най-после, той като се озърта на тук-натам, забелязва, че дими някъде в къщата, взима мерки и пожарът се предотвратява. Ако той не обичаше котката си, тя нямаше да го събуди и пожарът щеше да избухне. Тя казва, понеже ме обичаш, аз ще те спася с дарбата, с която разполагам. Казвам, Христос се чудеше за неверството на хората, но и ние още се чудим, дали Христос е син Божий или не. Всички религиозни хора, всички богослови разрешават сега именно този въпрос и казват. Христос е дошъл да спаси света. По кой начин го е спасил, това не е важно. Но Христос казва, ако думите ми пребъдват във вас... Тоест, ако Божията мъдрост пребъдва във вас, аз и Отец ми ще дойдем у вас и жилище ще направим. Тогава аз ще ви се изявя. Сега за всинца е необходима чиста, абсолютна вяра. Какво по-хубаво от това да нямаш пет пари в джоба си и да седиш някъде замислен, вдълбочен в себе си. Без да трепне окото ти от това положение. Защо? Ти знаеш, че има някой да те обича. В такива случаи, вие седите и си казвате «Никой не ме обича». Не, вие не говорите истината. Според моите изчисления, аз знае, че в този момент на Земята има около 2 милиарда хора, които могат да те обичат. Ако обърнете погледа си към небето, и там ще намерите много души, които също така могат да ви обичат. Мнозина казват, моят живот е безсмислен, няма кой да ме обича. Как може живота на едно същество да е безсмислен? Този живот ви е даден от Бога. Достатъчно е да отправите своето радио към небето или към пространството и ще намерите хиляди същества, които могат да ви отговорят. И днес Исус се чуди на съвременните хора, че ни им идва на ум да отправят своето радио към невидимия свят, а се обесърчават, отчаиват се и казват, че животът им няма смисъл, че няма кой да ги разбира. Питам вие, които искате от другите хора да ви разбират, разбрахте ли Господа? Вие разбрахте ли ангелите и светиите? Ако вие не сте разбрали нито Господа, нито ангелите, нито светиите. как искате другите хора да ви разберат? Казвате, ама ние сме повярвали вече в Господа. Аз не правя въпрос за това. Ние сме християни, благородни хора сме. И по това не правя никакъв въпрос. Едно ви не достига още. Да се почудите на себе си че от толкова хиляди години живеете на земята и още не можете да повярвате. Аз наблюдавам, как съмнението си пробива път между младото поколение и ги прави преждевременно стари. Дойде някое малко дете при мене и ме гледа изпитателно, дали искрено говори истината. Дядо му го е научил да не вярва и да се съмнява, и то преждевременно е устаряло. Често съм правил следния опит с малките деца. Дойде при мене детето, гледаме изпитателно, със съмнение, защото дядо му е в него. А се приближа към него, помилвам го няколко пъти по главата и му казвам. Слушай, сега ще ти говоря братски. Не се съмнявай в мене и ние ще се разберем. Като се освободи от влиянието на дядо си, то започва да ме гледа с доверие и да ме слуша. Аз продължавам да му говоря. Слушай ме, аз говоря истината, която ще провериш лесно. Ти ще опиташ и моето учение, ще опиташ учението и на дядо си. Как ще ги опитам? При моето учение винаги ще имаш топла чурбица, а при учението на дядо си студена чурбица. При моето учение винаги ще имаш топъл хлебец, току-що излязъл от фурната. А при учението на дядо си ще имаш мухлясъл хлебец. Моето учение прави хората честни, достойни, без никакви хитрини. Дойде някой при мене, иска да му направя някаква услуга, да му помогна с нещо. Аз се замисля. Какво мислиш? Аз се вдълбоча в себе си и мислено се обръщам към Господа да ми каже по какъв начин да направя добро на този човек. За мен не е не да му дам една сума от 100, 200, 300 или 1000 лева. Но дали това е доброто, от което се нуждае неговата душа? Важно е така да му направя добро, че с нищо да не уроня неговото честолюбие. Като дойде при мен някой честен и крайно честолюбив човек, ще му кажа: най кое си място в гората, има един камък. Дигни камъка. Измири от него около 20 метра разстояние на изток и започни там да копаеш. Като копаеш известно време, ще намериш земята заровено ровено гарне с злато. Извади гарнето. Вземи колкото злато ти трябва и след това по същия начин зарови гарнето. На същото място има и друго гарне, което по никой начин няма да пипаш. Този човек ми благодари. И отива на определеното място в гората да си вземе малко злато и да посрещне нуждите в живота си. Няма защо да благодари на мене. Тези пари са на един човек, който е заминал за онзи свят преди стотина години. Но понеже се чувства вързан с тези пари иска да се освободи от тях, като помага на бедни и нуждаещи се хора, ти ще му благодариш и ще се молиш за него. Казвате... Защо не залъгва този човек с тия пари? Това е само за изяснение на месълта ми. Гарнето е във вас. Всеки човек има известно количество злато в себе си. И той външно може да бъде толкова богат, колкото органическо злато има в кръвта си. Има хора, които и да придобият богатства, пак ще усиромашеят. Един американец. Беден Говидар получава съобщение някъде от Америка, че вуйчо му, голям милионер, умрял и му оставил наследство 6 милиона долара. Той отишъл да получи наследството си и веднага ударил на разкошен живот, напуснал селото си, напуснал работата си и започнал наляло надясно да дава угощения, вечери, веселби, прекарвал времето си в ядене и пиене и след 6 месеца само провалил всичкото богатство, като останал пак беден говедар, какъвто бил по-рано. Някой казва, аз искам да бъда богат, като американския говедар ли? Искам да съм учен, като американския говедар ли? Богатството има смисъл, ако то може да освободи човека от всички негови пороци и заблуждения и по този начин да отвори душата му като извор, който постоянно блика и раздава от своето богатство на всички. Богатия човек трябва да бъде безкористен, като планински извор. Тогава всеки жаден пътник ще отеложи жаждата си от неговата чиста кристална вода. Водата на този извор представлява божественото, което трябва да се прояви във всеки човек. И тъй от всички хора сега се изисква абсолютна вяра. Мъчнотиите в живота са малки, но необходими спънки, за да покажат доколко вярата на всеки е заякнала. Заболи ли ви крак, например? Не викайте лекар, опитайте да си помогнете сам. Ако не можете сами да си помогнете, обърнете погледа си нагоре към истинския лекар и той ще ви помогне. Хване ви ревматизъм. Вие му кажете... Аз ще ти дам едно огощение за добре дошъл, но след това ще бъдеш тъй добър да напуснеш тялото ми. Тук не ти е мястото. Кажете ли на ревматизма си така, ще видите, че той в скоро време ще излезе от организма ви. За глава пак ще кажете. Според вярата, която имам, искам да престанат болките в главата ми. Като правите тези опити... Така само ще познаете доколко вашата вяра е силна. Когато новото учение се възприеме от всички хора, лекарите, свещениците, проповедниците ще се пенсионират от старата работа и ще им се даде нова работа. Лекуване по новия начин. Свещенодействие по новия начин. Проповядване по новия начин. Кой е този нов начин? Начинът. На любовта. Когато казваме, че човек трябва да работи с любов, а не с пари, ние подразбираме, че в него не трябва да съществува желанието му да се плаща. Той трябва да работи с любов. А как ще се възнагради работата му? Това за него не е важно. Това е грижа на онези, за които той работи. Който работи за Бога и мисли, че трудът му трябва да се възнагради с пари. Той се самоунижава. Ако някой лекар лекува в името на Бога, от него трябва да излиза голяма сила. Казва се в писанието, че една болна жена се докоснала до дрехата на Христа и усетила да излиза от него голяма сила. Сколко лева може да се заплати тази сила? Тя струва много. Следователно, ако болният мисли че си изплатил напълно, като даде 100, 150 или 200 лева на такъв един лекар, той се самозалагва. Като оздравее, болният трябва да каже на лекаря. Братко, благодаря ти, че ме излекува. Приеми от мене това малко възнаграждение, което едва ще посрещне разноските, които си направил за мене. Ти идеше отдалече да ме лекуваш. Обаче аз ще ти бъда признателен, и ще върве по твоя път. Ще служа на Бога и на ближните с любов. Така ще постъпе всеки, който иска да върви в пътя на любовта. Казвате, ние можем да живеем и без пари. Да живеем без пари. Подразбирам да имаме знания, да знаем изкуства, да имаме дарби, да имаме добри и правилни отношения с хората. Да сме готови на разумни жертви. Започне ли човек да свири на цегулка и след няколко часа се умори, той трябва да си почине. Как? Като смени свиренето с нещо по-лесно. Той ще започне да пее. Ще се прояви и като добър певец. Щом се умори да пее, ще започне да проповядва. Ако се умори и като проповедник, ще отиде между бедните. Страдащите хора да прави добрини, уморили са и от тази работа, ще вземе една мутика и ще отиде на нивата да копае или да насъди няколко плодни дравчета. Значи човек трябва да разнообразява работата си, да прави диверсия, т.е. да преминава от една работа в друга и по този начин да си почива. При сегашните условия ние не трябва да изкореняваме старите дървета, но да ги присаждаме с нови, облагородени присадки. Ние не трябва да разрушаваме старата си къща, докато не направим нова, по-хубава и по-солидна. Някой казва, моята колиба е стара, ще я разруша. Докато не си съградиш нова, поне десет пъти по-хубава от старата, не напущай старата. Поживей си още малко време в нея. Същото се отнася и до вярата. Докато не си създадете нова вяра и не уякните в нея, дръжте старата. Всеки ден присаждайте на нея нещо ново и отглеждайте грижливо тези присадки, докато те заякнат и могат да издържат на всички бури и ветрове. Когато Христос дойде на земята, Той донесе нещо ново и в науката, и в религията, и в изкуствата, което и до сега продължава да се разработва, докато дойде и ден, ден всичко да се приложи в целокопния живот. Казвам, Божественото учение изисква вяра, която да проистича от закона на любовта. Когато обичаме Бога, ние имаме абсолютна вяра. Поколебае ли се любовта ни и вярата ни се поколебава? Христос се чудеше за неверството на хората. Неверството показва колко е любовта на хората. Любовта на съвременните хора е много малка. Днес синът не е благодарен от бащата и бащата не е благодарен от сина. Дъщерята не е благодарна от майката и майката не е благодарна от дъщерята. Учителят не е благодарен от учениците си и учениците не са благодарни от учителя си. Управляващите не са доволни от подчинените си и подчинените не са доволни от управляващите. В целия свят съществува недоволство. В мовете на хората има голямо брожение. Те нямат тази тъй необходима за живота. Абсолютна вяра. Защо? Защото любов нямат. Хората още не са възприели и приложили в живота си Божията любов. Навсякъде в света съществува насилие. Насилието е закон на ада. Небето се управлява от закона на любовта, мъдростта и истината. А светът, адът, от два закона. Законът на страха. И Законът на наказанието. Грешникът се плаше само от тези два закона. Плаше ли се човек от тези закони, той е Вада? Иска ли той да излезе от ада? Нека се почини на трите основни закона, които управляват небето. Тоест, възвишения и разумен свят. Тези закони ще освободят човека от робство. Ще внесат в него абсолютна чистота, и невинност. Ще го направят пъргав като дете, светъл като ангел. Всички можем да бъдем млади. И тъй днес пожелавам на всички да станат млади, да хвърлят старите си дрехи, да хвърлят мустаците и брадата си, коренно да се ви доизменят. телата ви да станат пластични и вътрешно красиви, като на малките деца, Постигна ли се това, нека дойде другото очудване. Как станаха тия хора толкова красиви? И тогава ние ще отговорим. Всеки, който служи на любовта, на мъдростта, на истината и на доброто, може да стане външно и вътрешно красив, да се подмлади, да заживее чист и свят живот. Беседа от учителя, държана на 6 февруари 1927 г. в град София.